Центр управління Найголовніша система людського організму – нервова. Це центр управління нашим тілом, що узгоджує роботу всіх його органів. Без нервової системи неможливі дихання, травлення, рух, спілкування із зовнішнім світом, навчання і усі інші розумні дії, які роблять нас людьми. Нервова система складається з нервових клітин – Нейронів. Нейрони. У нашому організмі понад 100 мільярдів нейронів. Нервові клітини дуже відрізняються від інших клітин тіла. Кожен нейрон складається з тіла, від якого відходить сила-селена коротких, сильно розгалужених відростків, або дендритів, і один довгий відросток аксон. По дендритах тіло нейрона отримує сигнали від інших нервових клітин, а по аксону передає їх іншим нейронам і різним органам. Природа цих сигналів електрична, а всю нервову систему можна порівняти з дуже складно влаштованою електричною мережею. Щоб у цій мережі не відбувалися замикання, аксони покриті мієліновою оболонкою. Вона складається з так званих гліальних клітин або глій у мембранах яких міститься багато жироподібних речовин або ліпідів, які надають мієліновій оболонці білого відтінку. Ці ж клітини живлять і захищають нейрони. Оголені місця контактів закінчень аксонів і дендритів, де відбувається передача нервових імпульсів, називаються синапсами. Відростки багатьох нервових клітин часто об'єднуються – Утворюючи досить товсті і довгі нерви. Нейрони діляться на рецепторні, рухові та вставні. По рецепторних нейронах нервовий імпульс прямує від рецептора, чутливого нервового закінчення, до спинного або головного мозку. Тіла цих нейронів утворюють скупчення, або ганглії. Рухові нейрони передають імпульси від спинного або головного мозку до органів Вставні нейрони забезпечують взаємодію між рецепторними і руховими нейронами. Великі скупчення нейронів утворюють головний і спинний мозок, які разом утворюють центральну нервову систему, скорочено CNS. Мережа нервів, які зв'язують головний і спинний мозок з іншими органами, а також наявні там скупчення нейронів або ганглії, утворюють периферійну нервову систему. Найдовший і найтовщий нерв в організмі людини – сідничний. Він виходить зі спинного мозку і закінчується у стопах ніг. Завтовшки цей нерв досягає 2 сантиметрів.